Lição 1 Por que a riqueza está nas mãos de poucos, enquanto um grande número de humanos permanece num estado perpétuo de pobreza? Milhões de pessoas, já estão usando a lei de atração para trazer sucesso às suas vidas. Não é mais um segredo, mas um termo familiar que tem recebido a atenção que merece. Você também pode aprender a usar a lei da atração para criar tudo, que quer na vida, seja dinheiro, amor ou felicidade, e gerar abundância. Mas neste caso, e também no livro que inspirou o segredo, vamos nos focar em gerar abundância, dinheiro e riqueza. O que, claro, pede a pergunta, Por que manifestar dinheiro primeiro? A lei de atração, como explicado em O Segredo, ensina como você pode ter, ser e fazer tudo o que você quer na vida. Então, por que focar no dinheiro? Dinheiro em si mesmo não é nem bom, nem mal. É um meio para um fim. Porém, há uma necessidade urgente de ensinar as leis para criar dinheiro para o mundo. Pegue qualquer grupo de 100 pessoas, no início de carreira profissional, e acompanhe-as durante 40 anos, até que atinjam a idade da aposentadoria, e eis o que você descobrirá, de acordo com a administração de previdência social. Apenas uma será rica. Quatro serão financeiramente estáveis. Cinco continuarão trabalhando, não porque querem, mas porque precisam. 36 estarão mortas, 54 morrerão sem dinheiro, dependentes da magra pensão da Previdência Social, de parentes, amigos e até mesmo de caridade para um padrão de vida mínimo. Isso é 5% prósperos, 95% não. Essas, claro, são as estatísticas dos Estados Unidos. No resto do mundo, especialmente o mundo em desenvolvimento, a situação é bem pior. Mas, o que faz diferentes estes 5%? Há milionários com graduação universitária e milionários com pouca educação. Há milionários em países desenvolvidos, mas também há milionários em nações pobres. Há milionários que nasceram ricos. E há as pessoas que saíram da orfandade para o estado de milionários através do domínio da lei da atração. Não há uma qualidade singular padrão entre os ricos, exceto uma. As pessoas ricas no mundo entendem e usam a lei da atração em suas vidas diárias. Os milionários entendem que a abundância está aí para ser pega. Não é uma situação de ganho, ou perda, ao bastante para todo mundo. Todos podemos ser ricos. Mas a humanidade tem que aprender a manter o processo do pensamento correto, para atrair a riqueza. Chame isso do que você quiser. A ciência usada por todas as pessoas ricas e sábias através de séculos, é sua agora, mas primeiro, quero que você responda uma pergunta. Como você se sente sobre a riqueza? Veja, não é possível viver uma vida realmente completa, ou próspera, a menos que você seja rico. De forma a expandir a alma e desenvolver talento, você precisa ter muitas coisas para usar, e não pode ter essas coisas, a menos que tenha dinheiro para comprá-las. Como você se sente sobre essa declaração? Muitas pessoas ficam muito desconfortáveis quando falam sobre dinheiro. Lembre-se que esse sentimento é uma consciência da vibração na qual você está. Se você se sente desconfortável com a ideia de que merece ser rico, é porque está lidando com uma ideia estrangeira à sua natureza condicionada, vamos ajudá-lo a trabalhar com esse sentimento, até que você se sinta confortável. Você já notou que pessoas ricas se sentem confortáveis, falando sobre dinheiro? As pessoas ricas sabem que dinheiro é necessário para fazer grandes coisas. Elas sabem que o bem que pode ser feito sem dinheiro, é limitado à sua própria presença física, em um determinado lugar. Estender-se além de sua presença física requer dinheiro. Em determinado ponto de suas vidas, elas tomaram a decisão de estenderem-se além de seus limites físicos, para aprimorar seus serviços a um público maior, necessitado desses produtos ou serviços. E, fazendo isso, invariavelmente riquezas vieram para seus caminhos. O que temos que pôr em nossas cabeças, é que possuir dinheiro não significa nada. É o que fazemos com dinheiro que nos desenvolve, não o ter. E quando você tem mais, você é capaz de fazer mais. Você está atraindo ou está resistindo à riqueza, impedindo-a de fazer parte de sua experiência? Você precisa da ciência para ficar rico em sua vida. Tente esse exercício rápido. Marque os campos que se aplicam a você. Desejo mais abundância em minha vida. Gostaria de estar recebendo um salário melhor. Quero oferecer mais à minha família. Às vezes me preocupo com dinheiro. Trabalho duro, mas não vejo o salário que desejo. Há muitas coisas na vida que eu desejo, mas não posso pagá-las. Sem o meu atual trabalho, não tenho outras fontes de renda? Agora imagine se você pudesse usar sua mente para manifestar essas decisões, sem oscilar, por ser cristalinamente claro, onde você precisa estar, e o que precisa fazer. Imagine se você pudesse criar a vida de seus sonhos. Imagine milhares de vidas se beneficiando de sua nova criação, seja ela um livro, um trabalho de arte, ou um negócio. Imagine criar empregos, mudar vidas, criar produtos que beneficiem a humanidade. Imagine ser uma luz brilhante, um portador de sabedoria e esclarecimento para sua comunidade. Como sua família se beneficiaria? Quem influenciaria você? O que você buscaria mudar neste mundo? Como você será lembrado quando tiver falecido? A quem você ensinará? Ou a maior pergunta de todas, qual será sua marca, seu legado, para a humanidade? Isto não é sobre dinheiro. É sobre obter a liberdade, para ser o um você real. A inspiração para o filme, veio de um simples e pequeno livro, escrito em 1910. Ele é chamado Ciência para Ficar Rico, e seu autor foi um homem chamado Wallace Watles. Eis um sumário do livro. Há uma energia universal da qual todas as coisas são feitas. Essa energia preenche o universo inteiro. Quando você forma um pensamento em sua cabeça, você se encontra com essa energia e, na verdade, cria aquilo no qual está pensando. O gênero humano tem a habilidade de criar um pensamento, e fazer com que o objeto do pensamento seja criado nesse campo de energia universal. Para ativar esta habilidade, temos que aprender a aproveitar nossa mente criativa. Tipicamente, funcionamos com nossa mente competitiva. Mas para criar coisas com o pensamento, precisamos ativar a mente criativa. Podemos entrar em harmonia com esta energia universal, pelo ato de expressar gratidão. Gratidão unifica a nossa mente com tudo isto cercando-nos da energia universal. Para manifestar algo novo, simplesmente segure uma imagem, do que você busca, em sua mente. E expresse gratidão ao universo por ter concedido isto a você. Para alcançar riqueza, aplique este mesmo princípio, mantenha uma visão clara da riqueza que você espera alcançar. Então, expresse gratidão por esta riqueza estar vindo para você. Você tem que ter uma fé resoluta e uma gratidão devota. Tudo aquilo que você inclui em sua imagem mental virá a você pelo reino físico, pelo processo dos modos naturais, como troca e comércio. Para reivindicar esta riqueza, você deve ser ativo. Você tem que fazer tudo aquilo que pode fazer a cada dia para transformar essa visão em realidade. Especialmente, esforce-se para entregar aos outros algo de valor maior do que pagaram. Os que praticam estas instruções ficarão ricos. E as riquezas recebidas estarão na proporção exata da precisão de suas visões, da firmeza de seus propósitos, do caráter da fé e da profundidade da gratidão. O poder que dorme dentro de você. Diga-me, quem é você, mesmo? Investigue dentro de você e você descobrirá que é feito de moléculas. Investigue mais, e estas moléculas são feitas de átomos. Vá adiante, e os átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons, partículas elementares dançando uma dança cósmica. Mas vá um pouco mais fundo e agora você não é a questão, mas energia. Tudo é composto desta energia universal. Incluindo você. O cientista Steve Grande escreveu o seguinte Pense em uma experiência de sua infância Algo do qual você se lembra claramente, algo que você pode ver, sentir, talvez até mesmo sentir o cheiro, como se você realmente estivesse lá Afinal de contas, você realmente estava lá na ocasião, não estava? De outra maneira, como você se lembraria disto? Mas, eis uma granada, você não estava lá. Nem um único átomo que é seu corpo hoje estava lá quando aquele evento aconteceu, as coisas fluem de um lugar a outro e momentaneamente se reúnem para compor você. Tudo que você é, portanto, não é a matéria da qual você é feito. Se isso não lhe deixa de cabelos em pé, leia novamente até que faça, pois é importante. Você é energia em forma física. Ou, para usar um conceito espiritual, você é uma alma dentro de um corpo físico, uma partícula de Deus. Esqueça da definição religiosa de Deus para o momento. Pense em Deus como um tudo incluindo a força universal. A energia que compõe o universo. Uma pedra pode se parecer a uma pedra ainda, mas nela há trilhões de partículas subatômicas cercando-a por todos os lados. A pedra é pura energia em movimento, sua solidez e quietude são puramente uma ilusão. Se tudo é composto de energia, e esta energia é o que chamamos de Deus, ou alta consciência, então, você faz parte de Deus. Como toda pedra, todo animal, toda árvore, todo planeta que gira ao redor de toda estrela distante. Você também é pura energia, mas com uma diferença. Você é consciente de si mesmo. Esta autoconsciência, quando dirigida, pode lhe permitir ditar que experiências você escolher trazer a seu mundo. Aquilo no que você pensa, você cria. Pensamentos são coisas. E aquilo no qual você pensa, seja bom ou não, você cria em sua própria realidade. Todos trabalhamos com um poder infinito. Todos nos guiamos pela mesma lei. Essa lei é a lei da atração. Aquilo no que você pensa, você atrai para a sua vida. A lei da atração sempre está trabalhando. Você nunca pode escapar dela. Você está atraindo tudo, que vem para a sua vida. Quando você entende essa lei, você entende o segredo e pode, agora, ditar o que escolhe que venha para a sua vida. Tornamos-nos naquilo em que pensamos? Agora se pergunte, no que você normalmente pensa? Aqui é que reside o problema. Como a maioria das pessoas, seus pensamentos dominantes são usualmente sobre suas preocupações diárias, medos, e sobre o que você sente falta. A armadilha da realidade atual Na ciência para ficar rico, Wallace diz, você tem o poder natural inerente de pensar o que quiser pensar, mas isso requer mais esforço do que pensar os pensamentos que são sugeridos pelas aparências. O que o Atlas está dizendo aqui é que quando você pensa de acordo com o que vê ao seu redor, na aparência corrente das coisas, no que você vê como resultado direto é fácil manter-se pensando dessa maneira. Quero dizer, como você pode esperar tirar-se desse resultado atual, você não sabe como isso vai mudar, então como você pode pensar no que está acontecendo na realidade agora? É verdade, pensando de forma diferente de seu modo atual, dos resultados que você está obtendo dá trabalho. Na realidade, Wallace e Atlas diz o mesmo quando escreve: pensar a verdade, a despeito da aparência, é laborioso e requer o de mais poder que qualquer outro trabalho que uma pessoa tenha a executar. Mas a chave é: isso pode ser feito. Quando criança você provavelmente foi programado da mesma forma que eu fui. Embora esta programação tenha começado quando éramos bebês, receber boletins na escola primária é um grande exemplo disso, e bem comum a todos nós. Fomos treinados para olhar para as notas em nosso boletim escolar, ao invés de nos focarmos na imagem das notas que desejávamos. Aprendemos a deixar nossos resultados controlar nosso pensamento ao invés de do contrário. Pense sobre seu débito. Isso será o que você atrairá, mais débito. Preocupe-se com sua saúde e doença. Isso será o que você atrairá, mais doença. Veja, por causa de nosso pensamento apenas e sempre controlar nossos resultados, precisamos estar completamente focados e pensando sobre resultados diferentes do que os que correntemente temos. Está na hora de escapar da armadilha da realidade atual e criar seu futuro novamente.